Elegia a zecea. sunt, sunt bolnav, mă doare o rană călcată în copite de cai fugind, invizibilul organ, cel fără nume fiind, neauzul, nevăzul, nemirosul, negustul, nepipăitul, cel dintre ochi și timpan, cel dintre deget și limbă. Cu seara mi-a dispărut simultan, Vine vederea mai întâi, apoi pauză, nu există ochi pentru ce vine, vine mirosul, apoi liniște, nu există nări pentru ce vine. Apoi gustul, vibrația umedă, apoi iarăși lipsă, Apoi timpanele pentru leneșele mișcări de elipsă, Apoi pipăitul, mângâiatul, alunecare pe o ondulă întinsă, iar înghețată a mișcărilor, mereu cu suprafața ninsă. Dar eu sunt bonlav, sunt bonlav de ceva între auz și vedere, De un fel de ochi, de un fel de ureche, neinventată de iere, Trupul ramură fără frunze, Trupul cerbos rărindu-se în spațiu liber După legile numai de os. Neapărate mi-au lăsat suave organele sferei Între văz și auz, între gust și miros Întinzând ziduri ale tăcerii. Sunt bolnav de zid, de zid dărâmat, De ochi tempan, de papilă mirositoare. M-au călcat aerian abstractele animale. Fugind speriate de abstracți vânători speriați de o foame abstractă, burțile lor țipând i-au stârnit dintr-o foame abstractă și au trecut peste organul nenveșmântat în carne și nervi, în timpan și retină și la voia vidului cosmic lăsat și la voia divină. Organ pieziș, organ întins, organ ascuns în idei, ca razele umile în sferă, ca osul numit calcaneu în călcâiul al lui Ahile, lovit de o săgeată mortală. Organ fluturat în afară de trupul strict marmorean și obișnuit doar să moară. Iată-mă! Îmbolnăvit de o rană închipuită Între steaua polară și steaua Canopus Și steaua Arcturus și casiopea din cerul de seară Mor de o rană ce n-a încăput În trupul meu apt pentru răni Cheltuite în cuvinte Dând vamă de frunze la vămi Iată-mă Stau întins peste pietre și gem, organele sfărmate, maestrul, ah, e nebun că el suferă de întreg universul. Mă doare că mărul e măr. Sunt bolnav de sâmburi și de pietre, de patru roți, de ploaia măruntă, de meteoriți, de corduri, de pete. Organul numit iarbă mi-a fost păscut de cai. Organul numit taur. Mi-a fost înjunghiat de fulgerul toreador și zigurat Pe care tu arenă ai. Organul nor mi s-a topit, în ploi torențiale repezi Și de organul iarnă întregindu-te mereu te lepezi. Mă doare diavolul și verbul, mă doare cuprul, aliorul, Mă doare câinele și iepurele, cerbul, copacul, scândura, decorul. Centrul atomului mă doare și coasta cea care mă ține, îndepărtat prin limita trupească de trupurile celelalte și divine. Sunt bolnav, mă doare o rană pe care mi-o port pe tavă, ca pe sfârșitul Sfântului Ioan într-un dans de aprigă slavă. Nu sufăr ceea ce nu se vede, ceea ce nu se aude, nu se gustă, ceea ce nu se miroase, ceea ce nu încape în încreierarea angustă, scheletică a insului meu, pus la vederile lumicei simple, nerăbdând alte morți decât morțile inventate de ea să se întâmple. Sunt bolnav, nu de cântece, ci de ferestre sparte, de numărul unu sunt bolnav, că nu se mai poate împarte la două țâțe, la două sprâncene, la două urechi, la două călcâie, la două picioare în alergare, neputând să rămâie, că nu se poate împarte la doi ochi, la doi rătăcitori, la doi struguri, la doi lei răgind și la doi martiri, odihnindu-se pe ruguri. Autor Nikita Stănescu Lectura Maya Martin